Kapitel Also, ich stelle mir die Szene folgendermaßen vor. Unsere prima Ballerina tanzt auf dem Heldenplatz vor der neuen Hofburg. Du gehst dann mit deiner Kamera in die Totale und bleibst nah an ihr dran, erklärt der Regisseur Konstantin Reuter. Er sitzt im Auto neben seinem Kameramann Jens Winzerer. Ist denn schon klar, wer... fragt Jens... »Nein, nein, das müssen wir noch entscheiden«, antwortet Konstantin Reuter genervt. Er will sich in seinen Gedanken jetzt durch solche Fragen nicht stören lassen. Also, weiter in der Szene. Die anderen Balletttänzerinnen tanzen um sie herum. Die Musik spielt »Wen, wen, nur du allein« und dann »Action« kommt unser Held, der Brandner, mit seiner Haale an und rast an unserer Prima Ballerina vorbei, ganz knapp, über den Heldenplatz. Klar, sagt Jens automatisch. Dann laufen die Mädchen auseinander, sie schreien laut, er überschlägt sich und... Cut! Das wird super, ja, echt super, bestärkt Konstantin sich selbst. Und dann wird... Sie, ich meine die Prima Ballerina, die Assistentin vom Brandner und hilft ihm bei der Suche nach dem heroin -Dealer? fragt Jens. Genau. Wir suchen also eine Tänzerin mit schauspielerischem Talent. Hübsch, fotogen. Wir machen eine Unbekannte zum Star. Das ist die Idee. Der Regisseur ist sehr zufrieden mit sich. Äh, hast du alles dabei? Kamera, Beleuchtung? fragt Konstantin, als er aus dem Auto steigt. Sorry, habe ich alles vergessen, Boss, antwortet Jens mit einem Grinsen und hält seinem Chef die Tür zum Ballettstudio auf.